бо «А нащо? Скучно чи що?» Тоді вони з приятелем просто взяли по пиву і просто випили його, сидячи на асфальті. Зажовуючи те пиво дешевою піцею з тонцем, вони навіть не підозрювали, що над ними нависав штраф розміром у 6 євро, а це ж майже 10 бляшанок Гайникену. Одне слово Марла страшенно пишалася своєю абстиненцією від трави. Аж поки не з'явився звідкись на зупинці, де вона проводжала свого приятеля на автобус до Берліна, чеський адвокат. «Привіт!» – звернувся він до них англійською. Про те, що він адвокат і про те, що він чеський, Марла довідалася вже потім. «Ви не знаєте, хлопці, де тут можна переночувати? Що ж не знаємо?» Там само, де й ми будемо. Тобто, де я буду. Марла зиркнула на свого горе приятеля, що втікав до Німеччини нічним автобусом, кидаючи її на призволяще без намета і права ночівлів кемпінгу саму самісіньку. Марлин автобус до Парижа відходив аж на наступний ранок, а оскільки нещодавно вона замість того, щоби зготувати сніданок колезі, побігла фотографувати графіті «Слава Сербії», колега оголосив її феміністкою та поганою подругою, сказав, що, слава Богу, він вже їде від неї геть до своєї мудрої, доброї girlfriend і що скоріше поїде, то краще, бо як же він, купивши квитка на автобус пізніше Марленого, Зовсім один тут вештатиметься в чужому місті з речами, і ніхто його на автобус не посадить. Досить, – видихнула Марла, – Вали. Трохи забагато було в цьому жіночого історичного синтаксису, навіть як на доволі молодого, 19 років хлопця. Всі ці нескінченні монологи юного літератора, перенасичені словами штибу атмосферність, митці, енергетика, символи, дух, і містичний ірреалізм, викликали у Марли банальну відрижку, таку, що буває після несвіжого київського торта окупі зі свиними котлетами з цибулею, грубої нарізки всередині. А за феміністку, отвєті Якби як би там не було, попри відчуття звільнення від цього 70 кілограмового памперса, Марлу не полишало і відчуття легкого стрьому. Вона, щоправда, переправила дату виїзду на купоні кемпінгу з 14 на 15 серпня, але при мінімально прискіпливому погляді вся липовість купону проростала буйним цвітом. «То що, пішли зі мною на Гасперпляц?» – бадьоро спитала Марла у Павела. У мене навіть пропуски є, два». «Та я й заплатити не проти, почав було він. А там же нікому платити. Приймальня зачиняється о десятій, а стороннім вхід заборонено. Так що ми, типу, там живемо. Окей? Ну, окей. Все, давай, люшка». Марла потяглася до прощального поцілунку з колегою. «Бережи там себе, в барабани голосно не лупи. З компанією тобі пощастило». В цьому ж автобусі їхали симпатичні німецькі хлопчики і дівчинка, що пригощали їх пивом і рожевими пампушками. А гей, кльово, оргію влаштуємо в туалеті, переступав з ноги на ногу в нетерплячці Люшка. Та ти там і постяти по людськи не можеш, бо як вилізаєш верхи на той калічний унітаз, то голова вже не вміщається, чоловікам у цьому плані легше. Марла скривилася, пригадавши туалет з поламаним зливом у попередньому автобусі. Завжди відчуваєш відповідальність за все гівно світу, коли полишаєш туалет, до засрання якого ти й сам долучився. «А можна інтимне питання?» – відізвалася Німкеня Ану. «Ну, можна». «Ви стяєте в душі?» «Так». «Буває?» «Ага, а хто ж ні?» «Ну, то треба собі стати так само, – продовжувала Ану, – як і в душі, тільки трохи під іншим кутом. Ну, і, і все красиво. – Дякую, – сказала Марла. – Наступну разу стопудово спробую. Таке. – Ну, хев фан там у Берліні. Все. Папа, чуваки. Ми пішли воювати». І Марла притоптала щойно викорений косячок середньої грибучості трави, привезеної Павелом аж із самої Праги автостопом і розданої першим людям, які йому трапилися в Амстердамі. У місті вечірці навіть контролери в метро були обкуреними і добрими. Вони весело пояснили Марлі, який квиток їй купувати, на яку зону, весело не помітили, як вона їх намахала із кількістю зон, а відтак ще й весело купили їй удвічі дешевшого квитка – ніж треба було. Мовляв, їдьте, гості дорогі, більше вам контролю на шляху не трапиться. Павел запропонував Марлі свого светра. Температуру нічного Амстердама було не порівняти з температурою клятого Парижу, де хотілося просто здерти з себе шкіру і нафаршируватися льодом.